Ali Baba und die 40 Räuber. Es war einmal eine persische Stadt. Da lebte ein Teppichhändler, der hatte zwei Söhne, der eine hieß Kasim, der andere Ali Baba. Nach dem Tod ihres Vaters übernahm der gierige Kasim das Geschäft und täuschte den naiven Ali Baba. Kasim heiratete eine reiche Frau, Ali Baba musste seine Frau und seine Kinder selbst ernähren. Seinen Lebensunterhalt verdiente er sich mit dem Schneiden und Verkaufen von Holz. Eines Tages sammelte Alibaba Holz im Wald. Plötzlich hörte er das Galoppieren wilder Pferde. Aus Angst versteckte er sich hinter einem Baum. Es kam eine Gruppe von 40 Männern angeritten. Sie transportierten Säcke und hielten in der Nähe eines großen Felsblocks am Gebirgsfuß an. Sie haben Schwerter und Dolche am Bund. Das muss eine Bande von Räubern sein. Was machen die hier in diesem Wald? Einer der Räuber, der aussah wie der Anführer, stellte sich vor einen Felsbrocken. Sesam, öffne dich. Ali Baba traute seinen Augen nicht. Oh, Der Felsblock war der Eingang zu einer dunklen Höhle. Die Räuber gingen in die Höhle hinein und anschließend schloss sich der Felsblock wieder. Ali Baba war überwältigt und konnte sich vor Angst und Schrecken nicht bewegen. Nach einiger Zeit schwang sich der Fels wieder auf und die Räuber kamen ohne die Säcke heraus. Sie haben ihre Säcke in der Höhle gelassen. Die Räuber setzten sich auf die Pferde und verschwanden wieder. Oh, das muss das Versteck für ihre Schätze sein. Ali Baba wollte nun selbst die Höhle betreten. Er stellte sich vor den Felsbrocken und schrie. Sesam, öffne dich. Die Tür öffnete sich und Ali Baba betrat die Höhle. Oh. Es gab riesige Haufen von Gold, Silber, kostbaren Utensilien, Diamanten, Rubinen und vieles mehr, das Alibaba in seinem Leben noch nie gesehen hatte. Ah! Alibaba rieb sich unglaublich die Augen, aber es lag wirklich alles dort. Ich nehme ein paar Münzen. Die Räuber werden es bestimmt nicht bemerken. Alibaba füllte einen Beutel voller Münzen und ging nach Hause. Sieh mal, was ich habe! Alibaba leerte den Sack mit Goldmünzen vor ihr aus. Seine Frau war sehr erstaunt, so viel Gold zu sehen. Ah, hast du diese Münzen gestohlen? Das ist eine lange Geschichte. Ich habe nichts gestohlen. Es wurde bereits gestohlen. <lacht> ich werde sie zählen. »Nein, wir können nicht so viele Münzen zählen. Geh zum Haus meines Bruders und hol die Waage.« Alibabas Frau lief schnell zum Haus des Schwagers. »Meine Liebe, gib mir bitte die Waage für heute Abend. Ich bringe sie morgen früh zurück.« »Was willst du damit wegen? »Nichts weiter, nur ein paar Körner.« Alibabas Frau war eine gerissene Frau. Sie dachte, Alibaba hat doch gar nicht so viel Getreide. Also klebte sie Wachs unter die Waage und gab sie Alibabas Frau. Alibabas Frau wog die Goldmünzen und war mit der Menge sehr zufrieden. Wir sind jetzt reich. Wir können kaufen, was immer wir wollen. Nicht so schnell. Jeder wird uns verdächtigen. Wir können niemanden unser Geheimnis verraten. Alibabas Frau akzeptierte die Bedingungen zu warten. Aber am zweiten Tag entdeckte Kasims Frau ihr Geheimnis, als sie die Waage sah. Sie informierte Kasim sofort über den Reichtum seines Bruders. Ali Baba hat Goldmünzen. Wo hat er die her? Ich muss es herausfinden. Kasim wurde so neidisch, dass er nicht schlafen konnte. Also ging er sofort zu Ali Babas Haus. Ali... Wie geht es dir, Bruder? Ich bin hergekommen, um dich zu fragen, ob du etwas brauchst. Zögere nicht. Frag nach allem, was du brauchst. Dein älterer Bruder ist immer für dich da. Oh, Bruder, ich bin froh, dass du dich um mich sorgst. Aber ich habe jetzt genug Reichtum. Ich brauche nichts anderes. Reichtum? Erzähl mir mal. Der unschuldige Alibaba konnte die Wahrheit nicht für sich behalten und erzählte Kasim alles über die Diebe und deren Höhle. Das ist ja großartig. Ich werde morgen dorthin fahren. Schließlich bin ich für dich verantwortlich. Ich muss mich darum kümmern. Ah! Wie lautet das Codewort für diese Höhle? Sesam öffne dich. Sesam, öffne dich. Sesam, öffne dich. Das werde ich mir merken. Sesam, öffne dich. Am nächsten Morgen verließ Kasim sein Haus mit vier kräftigen Maultieren, die das Gold tragen sollten. Ich werde reicher sein als die Reichsten. <lacht> er erreichte die Höhle und rief. Sesam, öffne dich. Und die Tür öffnete sich und schloss sich hinter ihm. Erstaunlich. »Unglaublich! So viel Gold! So viel Edelsteine! Ich werde alles von hier wegschaffen!« Kasim füllte alle Münzen und Edelsteine in Säcke. Aber als er wieder zur Tür kam, stand er da und überlegte. »Wie war nochmal das Codewort? Offene Gerste! Offener Weizen! Öffne die Tür!« Öffne die Tür! Jemand soll die Tür öffnen! In seiner Aufregung vergaß Cassim das Passwort und wurde in der Höhle eingesperrt. Nach einer Weile hörte er Pferdegetrappel. Die 40 Räuber standen vor der Höhle. Sesam, öffne dich! Als sich die Tür öffnete, fanden sie Cassim kniend in der Höhle. Ohne ein einziges Wort tötete der Anführer ihn mit seinem Dolch, und ließ seinen Leichnam in der Höhle liegen. Kasims Frau ging zu Ali Baba, um ihn über Kasims Verschwinden zu informieren. Er wollte sicher zur Höhle. Ich gehe los und suche ihn. Ali Baba ging zur Höhle und fand dort Kasims Leiche. Oh nein! Er legte ihn auf das Maultier und brachte ihn zu ihm nach Hause. Kasims Dienstmädchen Maugiana erfuhr alles über den Vorfall. »Wir müssen den Grund seines Todes vor allen anderen verbergen. Ich werde zum Arzt gehen, um ihm Medikamente zu besorgen, damit wir so tun können, als sei er krank. Morgen früh werden wir verkünden, dass er tot ist.« Alle stimmten ihrem Plan zu. Einige Tage vergingen, aber Kasims Frau konnte die Trauer nicht ertragen und starb. »Wo soll ich jetzt hin? Bitte erlauben Sie mir, in Ihrem Haus zu arbeiten.« Ali Baba wusste, dass sie ein kluges Mädchen ist und in Zukunft hilfreich sein könnte. Also nahm er Morgana mit zu sich. Am nächsten Tag kamen die Räuber zur Höhle. Wo ist die Leiche? Es gibt noch jemanden, der unser Geheimnis kennt. Es ist unser Schatz, den wir mühsam gesammelt haben. Um ihn nicht zu verlieren, müssen wir herausfinden, wer unser Feind ist. Geht ins Dorf und findet heraus, wer kürzlich gestorben ist. Alle Räuber verteilten sich im Dorf, um diese Person zu finden. Ein Räuber kam zum Haus des Arztes. Hallo Doktor. Kennen Sie jemanden, der vor kurzem gestorben ist? Ja, Kasim ist gestorben. Ich gab ihm die Medizin, als seine Magd die Symptome beschrieb. Aber leider ist er gestorben und das Ganze tut mir sehr leid. Der arme Kerl. »Wo ist sein Haus?« »Niemand wohnt mehr in diesem Haus, aber er hat einen Bruder Ali Baba. Er wohnt unten in der Gasse.« Der Räuber vermutete, dass Ali Baba derjenige sein muss, der die Leiche verschwinden ließ. So ging er nachts unbeobachtet zu seinem Haus und hinterließ dort ein Zeichen an der Tür. »Morgen bringe ich meine Bande mit und töte alle im Haus.« Am nächsten Morgen sah Morgiana das Zeichen an der Tür. Die clevere Morgiana vermutete, dass die Familie in Gefahr ist. Sie markierte jedes Haus in der Gasse mit demselben Zeichen. Um Mitternacht kamen die Räuber ins Dorf, wurden aber verwirrt, weil jedes Haus das gleiche Zeichen hatte. Enttäuscht ritten sie wieder davon. Morgen werde ich es selber herausfinden. Der Anführer entschloss sich nun selbst zu gehen. Aber weißer als die anderen markierte er das Haus nicht, sondern betrachtete es so genau, dass er es nicht vergessen konnte. Er ließ sich 40 Maultiere und 40 leere Fässer bringen. Ein Fass füllte er mit Öl. In den verbliebenen Fässern versteckten sich die Räuber. Der Anführer verkleidete sich als Ölhändler und ging zum Haus von Ali Baba. »Wollen Sie zu mir?« Ich bin ein Ölhändler, der nach Asien reist, um das Öl zu verkaufen. Es ist Nachtzeit und ich suche einen Unterschlupf für die Nacht. Das ist eine weite Reise. Bitte kommen Sie herein und ruhen Sie sich aus. Zeigen Sie mir zuerst Ihre Fässer. Oh, warum nicht? Bitte sehr. Ein so hübsches Mädchen wie du muss zuerst auf Ihre Sicherheit achten. Morgiana öffnete glücklicherweise das mit Öl gefüllte Fass, sodass sie sich sicher war, dass alles in Ordnung sei. Sie gingen ins Haus. Morgiana bereitete ein köstliches Abendessen für die Nacht vor. Sie servierte das Abendessen und sah einen der Ringe am Finger des Kaufmanns. Sie erkannte, dass es sich um den gleichen Ring handelt, den Ali Baba aus der Höhle hatte. Wieder bekam sie Zweifel. Sie ging vorsichtig zu den Fässern und klopfte darauf. Sollen wir rauskommen, Meister? Morgiana verstand nun den Trick. Sie überprüfte alle Fässer und bemerkte, dass sich die Räuber darin befanden. Sie nahm das mit Öl gefüllte Fass und erhitzte es in einem großen Kessel. Dann goss sie einen Krug heißes Öl in jedes Fass. Auf diese Weise hatte sie sich von den Räubern befreit. In der Nacht kam der Anführer heraus, um die anderen Diebe zu holen. Aber als er die Fässer öffnete, war er schockiert und verängstigt. Er war in seine eigene Falle gegangen. Aus Angst flüchtete er von dort. Am nächsten Morgen erzählte Morgiana, was in der Nacht geschehen war. »Du hast mir das Leben gerettet. Ich kann dir nicht genug danken, Mädchen. Jetzt bist du Mitglied dieser Familie und kein Dienstmädchen mehr.« Danke, Majestät. Alle blieben als glückliche Familie zusammen. Alibaba war der Einzige, der das Geheimnis der Schatzhöhle kannte. Sesam öffne dich!